ספר ישעיהו הנביא, זהו השיעור, השיעור שלנו השמיני מאז שהחלנו ללמוד במגילה. היום אנחנו הגענו לפרק השישי ולחלק השני של הפרק. מה שמדריך אותנו בלימוד זה הפסוק הזה כשאנחנו רואים אותו פה על המסך, מישעיהו 28-10, נשמע כזה די מצחיק ומוזר. לקרוא uh, אותו, אבל הוא אכן מופיע בכתובים בצורה הזאת בדיוק, כי צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, לקו זה עיר שם, זה עיר שם. Uh, הדרך שאנחנו uh, החלטנו ללמוד את מגילת ישעיהו בדרך הזאת. מכיוון שאנחנו רוצים לגלות uh, את כל הניואנסים, את כל הפרטים הקטנים שיעזרו לנו לראות את התמונה המלאה. אני לא יודע כמה מכם אוהבים לעשות פאזל, אולי בחודשי החורף הקרים והחשוכים. Uh, הילדים שלי מאוד מאוד אוהבים להרכיב פאזלים ויש להם יכולת להרכיב פאזלים מדהימה. Uh, שמיים כחולים, לא יודע איך הם מוצאים את כל החלקים בדיוק ולהדמיק אותם, או יעד כזה שהכל נראה אותו דבר. אבל בסבלנות אין קץ, הם מרכיבים פאזלים של אלף חלקים ואני אה, מאוד, כן כן, אבל אה, דוד הקטן לפעמים משחק בכדור ובום, הכדור נופל על הפאזל וצריך להתחיל אותו עוד פעם מחדש. בכל מקרה, דרך לימוד שלנו מהכתובים היא, היא לא כל כך שונה, מכיוון שאנחנו רוצים לראות את התמונה המלאה, אנחנו לוקחים אה, אה, את הקו קו לקו את הצו, צו לצו, זה עיר שם, זה עיר שם, ודרך זה, דרך המורכבות הגדולה של הכתובים, אנחנו מגלים בעצם את התמונה הגדולה. בואו נזכור קודם את מה שלמדנו פחות או יותר מהשיעור הקודם. אנחנו התחלנו את הפרק בפסוק הראשון, כמובן. רגע. בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את אדוני, שמתם לב למילה באדום, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. אנחנו קראנו את הפסוקים האלה, למדנו על השרפים ועל התפקיד שהם מילאו, שהם בעצם יצורים על-טבעיים, בצורה של נחש. אלוהים משתמש בהם לשירותו. אנחנו המשכנו ללמוד שבעצם במדבר אתם זוכרים שאלוהים משתמש בשרפים הנחשים השרפים כדי לנשוך את העם בעצם הנחשים האלה פגעו בעם מאוד אבל מה משה עשה אתם זוכרים את נחש הנחושת נכון משה יצר את הדמות הזאת של השרף מנחושת ושם אותו על מות ארוך כל מי שננשח על ידי השרפים שימו לב הוא הביט עליו הוא הביט על המות שעליו נמצא השרף והוא נרפא אז בחזון ישעיהו הוא, הוא רואה את השרפים עומדים והוא מסתכל עליהם הם עומדים מעל הכיסא של אלוהים בואו נתקדם טיפה קדימה, אני רק חוזר פחות או יותר על מה שלמדנו בשיעור הקודם. איזה שהם בתרגום ארמני כתוב נתפ"א. ומה זה אומר? בתרגום שרה? אה, אה, אה. אולי כתוב נתפ"א. כנראה שהם פירשו את זה, לפירוש הנכון אגב, אבל כי בעצם אין מילה כזאת שרף בשפה שלך, אז הם פירשו אותה. אוקיי, אז בואו נתחיל בעצם איפה שהפסקנו. רגע, אני רוצה לראות איפה זה נמצא. אוקיי. גם בנושאית זה ככה, אבל אני על מנכים, אמנים סתרם. אבל כשמדוברים על מחש, כמובן, זה לא נמצא. אהה. כמו שאמרתם, תראו את שנייה. זה למדנו? אוקיי. אתם זוכרים שאנחנו למדנו על המשפט? בעצם שיהיה בשמיים, קראנו את זה בספר דניאל, דניאל פרק 7 פסוק 13 רואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם ענני השמיים בא אחד הדומה לבן אדם ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו זה הכיסא הכבוד של אלוהים שאליו מגיע האחד שדומה לבן אדם שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו וכל העמים, האומות והלשונות, עבדו לו שלטונו, שלטון עולם, שלא יסור וממלכתו לא תכלה. אנחנו דיברנו על המלכות הזאת, שבעצם היא המלכות האחרונה, שמולכת לעולם, שהמשיח הוא המלך בה, זה מלך שמימי שהוא מולך לעולמי עולמים. המלכות שלו מקבלת את הכבוד מכמה מהעמים, <מכל, מכל העמים, אלה כל העמים, אגב, שנתברכו, כל משפחות האדמה בזרעו של מי? של אברהם, אתם זוכרים? אז בעצם כל העמים מתברכים במלכות הזאת. המלכות הזאת לא תהיה שייכת לאיזשהו עם מסוים בעולם, אלא כל אומות העולם יעבדו אותו. הבשורה היא בשורה אוניברסלית, היא אינה שייכת לאיזשהו תרבות מסוימת או איזה פולקלור מסוים, אלא שייכת לכל בני האדם. לכל בני האדם. אנחנו קראנו ש... בפסוק 11 שבית הדין ישב וספרים נפתחו, יש את המשפט כמובן שקורה ובסופו של דבר הארגון הזה שלמדנו עליו על הקרן הקטנה, אם אתם זוכרים, לחלק מכם שלא יודעים על מה מדובר, מכיוון שלא שמעו את, הש... את השיעור הקודם, יש את ההקלטה של השיעור הקודם ואנחנו צריכים לעלות אותה לאינטרנט ותוכלו לשמוע נמשיך אתם זוכרים שקראנו בירמיהו של אה, ירושלים קראו כיסא אדוני? אה, בעצם ה, אה, ירושלים מקבלת את הצדקה של אלוהים, השם שלה הוא גם יהיה את אותו שם, צה, הצדקה של אלוהים. רגע, זה אנחנו לא נראה עכשיו. אוקיי, רגע, בואו בוא, בוא, עכשיו ישירות יש לשיעור שלנו היום, כי אני לא אחזור על כל מה שלמדנו בפעם הקודמת. אוקיי, okay. אז היום אנחנו מתחילים את החלק השני מישעיהו ארבע עד שבע, ישעיהו שש סליחה, מארבע עד שבע, כן, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית יבלה עשן, עשן סליחה, ואומר אוי לי נדמה כי נדמתי כי איש תמיה שפתיים אנכי. מי מדבר פה? ישעיהו, נכון. ישעיהו אומר בעצם שהוא איש תמיה שפתיים. בתוך עם תמיה שפתיים אנכי יושב, כי את המלך אדוני צבעות ראו עיניי. ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים, לקח מעל המזבח ויגע על פיו יאמר הנה זה נגע על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תכופר. פסוק שמונה, ואשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. Uh, בפסוק שמונה, הנביא שומע את אדוני שואל, את מי הוא ישלח? מי רוצה להיות השליח? Uh, השאלה הזאת נזרקת לחלל האוויר, כאילו שהיא לא מופנית אל הנביא, uh, אבל כמובן שהנביא שם. ישעיהו הוא השליח של אלוהים, אבל הוא לא שליח בכפייה. אלא מתוך רצון טוב, מתוך רצונו. המילה בעצם שאנחנו קוראים פה בפסוק הנני לא רק מציינת את העובדה שישעיהו נמצא בעצם במקום עצמו, אלא מתארת את הרצון שלו לעשות את כל מה שהוא התבקש לעשות, כל מה שידרש ממנו. הוא לא שואל מה אתה רוצה שאני אעשה, אלא ישר הוא אומר, הוא מסכים להישלח ללא תנאים מוקדמים. הגישה הזאת שאנחנו רואים פה אצל ישעיהו, אני רוצה לדבר עליה היום ונרחיב עליה קצת יותר, בשיעורים הבאים אנחנו נרחיב על דבר אחר. אני רוצה לדבר היום על הגישה הזאת של הנני שלכני. הנביא בעצם חוזר על גישה בכתובים שהייתה מוכרת גם בעבר, מי יכול לתת דוגמה? לעוד מישהו שאמר הנני ללא תנאים מוקדמים נכון מי עוד? יותר מוקדם הרבה יותר מוקדם אה. אברהם נכון מאוד זה מאוד מפורסם פרק כ"ב בבראשית סיפור עקדת יצחק הפסוק הראשון שמתחיל וייר אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני uh, זאתי אותה הגישה uh, למרות שמה שאלוהים מבקש ממנו זה משהו נורא ואיום אברהם uh, מסכים לעשות את מה שנדרש ממנו ויאמר תח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלה הוא שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. Uh, תשימו לב שזאת בקשה, אפשר להגיד שהיא קשה מנשוא. אפשר להגיד שמי שמבקש ממך דבר כזה, uh, יכול להיות מצב שאתה תגיד לא, אני לא מוכן. Uh, לא ישר תגיד הנני, אני מוכן. עוד לפני שאלוהים מבקש. הנכונות שלו בעצם לעשות את כל מה שאלוהים מבקש ממנו ללא תנאים מוקדמים היא עדות לכוח של האמונה שיש לו. אברהם יודע את אלוהים. ההיכרות שלו עם אלוהים היא לא היכרות אה, משנית, היא היכרות ישירה ומאוד אינטימית. זאת אומרת הוא לא רק יודע על אלוהים, הוא לא רק שמע עליו, אלא יש לו יחסים אינטימיים איתו. הוא לא רק uh, מסתכל על אלוהים מהצד ואומר, אני פחות או יותר יודע על מה מדובר, אלא הוא יודע בדיוק על מה מדובר, uh, ביחסים שלו עם אלוהים. למרות שהוא לא מקבל את האינפורמציה, uh, התגובה שלו היא, הנני, אני מוכן. אברהם יודע את אלוהים ולכן הוא מוכן לעשות את כל מה שנדרש ממנו, כי הוא יודע שאת הכוח... לעשות את מה שידרש הוא יקבל מזה שמבקש. גם בסיפור של הנין שלו, מי היה הנין? אחד מהסיפור המפורסם של הנין, נכון? הנין של אברהם, יוסף, בנו לא של יעקב, נכדו, גם שם אנחנו רואים בסיפור של יוסף את אותה הגישה ואת הנכונות של יוסף לעשות ככל הנדרש ממנו ללא תנאים מוקדמים. בבראשית 37-13 יעקב מבקש מיוסף ללכת לפגוש את האחים שלו, ואם אתם יודעים את הסיפור לפני זה ליוסף יש כמובן את כל הסיבות לא ללכת לפגוש את האחים שלו. מדוע? מה הם בעצם מרגישים כלפיו? הם שונאים אותו מאוד, והוא בטח מרגיש את זה והוא ידע את זה. אבל בכל זאת הוא מסכים ללכת ולעשות את מה שנדרש ממנו. הוא רגיל להיכנע לסמכות גדולה מעליו, אבל כדי להיכנע לסמכות יותר גדולה מאיתנו, אנחנו צריכים להכיר את הסמכות הזאת. אנחנו צריכים שיהיה לנו יחסים טובים יותר, וזה זה בעצם כלל מאוד חשוב בחיים של אדם מאמין. כשאלוהים שולח אותך אתה באמת יודע שהוא באמת שולח אותך מכיוון שאתה מקבל ממנו ישירות את המצווה הזאת ללכת כמו שיעקב שולח את יוסף יוסף נאמן וכמובן הגישה שלו היא הנני יוסף גם הגישה שלו היא כזאת מכיוון ש... הקשר שלו עם אלוהים הוא חזק מאוד כשיוסף בעצם אומר לאביו הנני למי הוא בעצם אומר הנני? הוא אומר את זה לאלוהים כי הוא סומך עליו אבא שלו כבר מאוד זקן הרבה עזרה מיעקב כבר אי אפשר לקבל יוסף יודע שהוא יכול לסמוך על אלוהים בלבד ולכן כשהוא אומר הנני בעצם הגישה שלו היא בדיוק כמו של אברהם וכמו של ישעיהו שהם יודעים בפני מי הם עומדים הם יודעים, הם מכירים אותו בחיים שלהם באופן אישי לא כאיזושהי אמונה שמישהו סיפר לך עליה ואתה רוצה לנסות אותה אולי זה יעבוד אלא כמשהו חי ופועל בחיים שלהם בדיוק, נכון. לכן יוסף מוכן לעשות כל מה שאביו מבקש ממנו, גם אם הדבר הזה כרוך בסכנת חיים. גם. זה. מכיוון שבשבילו להסכים למה שאלוהים מבקש, זה לא דבר שהוא צריך לחשוב עליו פעמיים. הוא ישר אומר באופן מיידי, הנני. כי הוא מכיר את זה ששולח אותו. אבל כדי שאנחנו גם נגיע למצב כזה, הרי כשאנחנו קוראים את הכתובים, אנחנו קוראים את ישעיהו, אנחנו קוראים את אה, סיפור אה, על אברהם בבראשית, והסיפור על יוסף, מאוחר יותר. אנחנו מבינים שהסיפורים האלה הם לא רק כדי שיהיה לנו מעניין בחיים, כי בכל זאת יש קצת הגבלה לכמה עניין אפשר להוציא מהסיפורים האלה, אלא אם כן יש לזה השלכות לחיים שלנו באופן אישי. אנחנו קוראים את הסיפורים האלה, אלוהים נותן לנו הבנה מסוימת שקשורה לחיים שלנו פה על פני האדמה. כי אנשים ששייכים אליו ואנשים שמאמינים והולכים בדרך שלו. אז שגם אנחנו נגיע לאותו מצב שנאמר הנני. אוקיי, okay, זה חשוב מאוד מה שאתם ואני שומעים עכשיו. הדבר הזה בעצם חשוב מאוד בחיים של אדם מאמין. כדי שגם אנחנו נאמר הנני, שימו לב, אנחנו חייבים לצאת לדרך. אנחנו חייבים לצאת לדרך. אנחנו לא יכולים לעמוד במקום. כשאנחנו אומרים הנני, אנחנו חייבים לצאת לדרך. כדי שנגיע למצב להגיד הנני, אנחנו גם חייבים לצאת לדרך. כדי שנגיע למצב הזה שנוכל להגיד הנני. יוסף ואברהם וישעיהו לא היו יכולים להגיד הנני לפני שהם יצאו לדרך. ועל איזה דרך אני מדבר? הדרך של האמונה, הדרך להכרה של אלוהי ישראל. לפני שאתה בא ואומר לו הנני, אתה מכיר אותו, אתה עברת את ניסיונות איתו, אתה, גם קשים וגם ניסיונות טובים וניסיונות שהם לא, לא, לא קלים וניסיונות קלים יותר. אנחנו לא יכולים להישאר באותו מקום ולצפות שיגיע היום שאנחנו נגיד הנני. כי זה לא יקרה במקרה. אם תשאלו בעצם אה, באיזה דרך עכשיו, זה חשוב, כי אנחנו רוצים לדבר פרקטית, וכשאני רוצ, כשאני, אה, מדבר בצורה פרקטית, אני מתייחס לדרך שהיא מעשית בחיים שלנו, שיש לנו אפשרות לעשות אותה. איך אנחנו מתחילים? אה, <coughs> כל דרך שאתם תידרשו לצאת אליה, אה, היא חייבת להיות הדרך של אלוהים. באיגרת אל העברים, פסוק, פרק 2, פסוק 1, אנחנו קוראים, על כן חייבים אנו לשים ליבנו ביתר שאת אל הדברים ששמענו, פן נסור מן הדרך. כדי שלא נסור מהדרך, אנחנו חייבים לשים לב ביתר שאת. מי יודע מה זה? מה זה יתר שאת? במאמץ גדול יותר, נכון? יתר שאת זה מאמץ גדול יותר. לשים לב ממש אבל, ביתר שאת זה להתייחס לזה במלוא הרצינות, לדברים שאנחנו שמענו. אנחנו חייבים לסי, לשים ליבנו ביתר שאת אל הדברים ששמענו. איזה דברים שמענו? על מה הוא מדבר פה? פן נסור מן הדרך. הדברים שמדובר כאן כמובן הם מדברים על הדרך של אלוהים, הדרך שבני ישראל שהעם של אלוהים קיבל. שימו לב שאין אדם מאמין שאינו נמצא בסכנה של יציאה מן הדרך שהוא קיבל מאלוהים, מכיוון שהדרך הזאת היא לא דרך פשוטה בעולם שאנחנו חיים, דרך לא קלה וקל מאוד לצאת מן הדרך הזאת דורה הולכת לבקר הרבה אנשים בימי שישי שהם יצאו מהדרך הזאת והם מצאו את עצמם כלואים לשנים רבות מאוד מאוד על היציאה שלהם מן הדרך שאלוהים אמר שלא לצאת ממנה. הכותב של האיגרת פונה למאמינים החדשים ובעצם מזהיר אותם מפני עזיבת הדרך שהם שמעו Uh, איך ניתן לדעת לא רק אם אנחנו בדרך הנכונה, אלא אם אנחנו בכלל בדרך? אוקיי, okay, זו באמת שאלה היא, שהיא חשובה. לא אם אנחנו רק בדרך הנכונה, אלא אנחנו, אם בכלל אנחנו בדרך. Uh, והשאלה הזאת, uh, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שאנחנו בעצם um, עונים בוודאות. איזה בעצם, אם אנחנו עומדים במקום, או האם אנחנו יצאנו לדרך? כדי שאנחנו נדע אם הדרך, אם הדרך שלנו היא נכונה או לא, אנחנו משתמשים בדבר אלוהים, כי הוא בעצם מדריך אותנו לדרך הנכונה. אבל אנחנו חייבים לצאת לדרך. כל תפקיד אגב, שאדם ממלא בקשר לשליחות מאלוהים, כל תפקיד כזה, זה בעצם התחלה של דרך. לא יודע איזה, איזה שליחות אתם קיבלתם, לדורה אני יודע שיש לך אה, כיוון מאוד רציני שהיא הולכת בו, יש לך שליחות אה, ואתם יודעים מה זה נותן? אה, אני גיליתי את זה גם באופן אישי אבל שמחתי גם לגלות את זה אצל דורה אה, ואגב כשאני אומר דורה אני לא מתכוון רק לדורה אני רק לוקח את דורה כדוגמה כי יש עוד אה, אנשים בקהילה שהם אה, בעצם התברכו בזה וגילו משהו שאני גם רוצה שיהיו עוד אנשים בקהילה שיגלו. בעצם תפקיד שאדם ממלא בחיים הרוחניים שלו, תפקיד של שליחות. הנביא הוא לא שונה מכל עם ישראל, הוא חלק מהעם, אנחנו קראנו, ש... כשהוא ראה את כבוד את... אלוהים, בעצם נכון, אז מה הוא אמר? אוי לי כי נגמתי, כי איש טמא שפתיים אנוכי. ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, אז הוא לא שונה מהעם. אבל לאלוהים יש תוכנית, איך אפשר לקחת אדם טמא שפתיים, אוקיי? ולהפוך אותו לכלי בידיים שלו כדי שהוא יוכל לתפקד בדרך שאלוהים רוצה. יש דרך כזאת. ואני לא יכול להמעיט מהחשיבות מהדברים שאני רוצה להגיד לכם היום, הערב הזה. אני ממש רוצה לעודד אתכם ללכת בדרך כדי שתגיעו למצב שתעמדו מול אלוהים והוא ישאל את מי יש לך ואתם תהיו בסביבה ואתם תגידו אה oh, אני פה הנני תשלח אותי אתם יודעים למה אני מאחל לכם את זה בכל ליבי מכיוון שזאת תהיה דרך חדשה בחיים שלכם שהיא אה, תשנה אתכם מדוע מכיוון שזה ששולח אתכם אתם ממש עכשיו בידיים שלו, כי אתם מסכימים. אתם מסכימים לעשות את מה שהוא מבקש, אפילו בלי שאתם יודעים מה הוא מבקש. אבל הוא שולח אתכם בתפקיד מסוים שאתם צריכים למלא. מול העיניים שלכם אתם רואים חומות ענקיות. איך אני יכול לעבוד את החומות האלה? ולא יוגר, אל תדאג. אתה צריך להגיד הנני ואני לוקח את זה משם. דורה, עוד פעם, אני חוזר לדורה, <coughs> כמה סיכויים היה לך לעבוד בבית סוהר, מבחינה של העבודה? <coughs> מעט מאוד מאוד, אבל אלוהים יראה לדורה, שגם eh, במצבים מאוד מאוד קשים, שהוא רוצה להשתמש, והיא אמרה לו, הילני, שלחני, <coughs> והוא שלח אותה, והוא מצא לה והאנשים שקיבלו אותה, ומצב אפילו מאוד, שסיפרתי אותו לפני כמה שבועות, אני זוכר, שהגעת לבית סוהר, בלי תעודות בכלל, שזה דבר בלתי מקובל לחלוטין, ובלי התעודות, בכל זאת הם הסכימו להכניס את דורא לפני. כן, נכון, הנה דורא פה נמצאת עימנו. בטח mm -hmm. נכון, נכון, מלא נכון, מלא. נכון מאוד, כי הוא מכשיר אותך, הוא מכשיר אותך לכל אה, תפקיד בעצם שהוא שולח אותך וזה הגיוני, זה הגיוני, אם בוס אנושי יש לו עובד מסוים, הבוס יעשה את הכל כדי שהעובד שלו יצליח לעשות את מה שהוא מבקש ממנו או לא יערים עליו קשיים כדי שהוא לא יצליח, אלא להפך. ברגע שהעובד מסכים אה, לעשות את, ה, את מה, מה שהוא מתבקש לעשות, אז הבוס שלו נותן לו את כל הכלים כדי שהוא יצליח. וככה גם כמובן אה, הצד אה, שלנו בשליחות שלנו הרוחנית. אלוהים שואל את ישעיהו, את מי נשלח? והתגובה של הנביא היא כמו של יוסף ואברהם, הנני, ואלוהים רוצה להכין אותו. ומה הוא עושה? בואו נקרא את זה עכשיו, ונבין על מה מדובר. פסוק 6, לפני שהנביא מקבל את ההצעה לשליחות, אלוהים מכין אותו. הוא מכין אותו לקראת השליחות שלו. שימו לב שהפסוקים האלה, 6 ו-7, זה לפני הפסוק ש... שהנביא מסכים. ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים לקח מן המזבח ויגע פסליחה ויאמר הנה זה נגע על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תכופר כדי שאנחנו נוכל לבצע את מה שאלוהים דורש מאיתנו אנחנו כבר הסכמנו שהוא צריך להכין אותנו לשליחות שהוא רוצה שנבצע במקרה של ישעיהו מה הייתה ההכנה? אתם זוכרים מה הוא אמר לפני זה? הוא אמר אוי לי כי נדמתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב זאת בעיה זאת בעיה הוא, הוא ידע בדיוק מה הבעיה הוא ידע ישעיהו מספיק קרוב לאלוהים כדי לדעת מה הבעיה, שלי, מה הבעיה שלו והקרבה אה, שלו לאלוהים מגלה לו בעצם מי הוא באמת וזה חשוב מכיוון שאנחנו לא תמיד רואים בעצם את הבעיה, הקרבה שלנו לאלוהים, ככל שהקשר שלנו עם אלוהים חזק יותר, ככה אנחנו, המודעות שלנו לבעיה שלנו היא גדולה יותר, היא נגלית לנו בצורה טובה יותר, אנחנו פשוט אנשים מודעים לבעיה שלנו. רצפה זה אבן מיוחדת. כן, אבל זה, יש מקומות שמדובר על אבן גם, במובן של רצפה. אני יכול להראות לכם את זה אחר כך. אבל מהמזבח כנראה שזה פחם. כנראה. שאנחנו רואים את זה בעובדה שהצרף לוקח את זה מהמזבח. אז על המזבח בטח לא היו אבנים, אלא היו ה, כנראה הפחמים שעליו ישב הקורבן. אז בעצם במקרה של ישעיהו, אלוהים מקדש את השפתיים הטמעות שלו כדי להכין אותן לקראת המסר שהוא רוצה לתת לעם ישראל טמאי השפתיים. אתם שמים לב? הוא מקדש את השפתיים של הנביא, ואיך הוא עושה את זה? הוא משתמש במזבח שבמקדש כדי לקחת ממנו אה, אה, בעצם את הטמעות הזאת. אה, הוא נוגע בשפתיים של הנביא והאבן הזאת או הפחם הזה משמש כמו כלי חיטוי לקפרת חטאים. זה מאוד מעניין מבחינתי בכל אופן, שכדי שהנביא יצליח לקיים את השליחות שלו, בעצם אלוהים מכין אותו על ידי כך שהוא מחטא שפתיו. מדוע? מה זה נביא? נביא זה לא אחד שתופר אוהלים, אפילו שזה יכול להיות מקצוע צדדי. מה בעצם ה... טוב, מה הוא עושה? עושה? הוא צריך לשמש כצינות תקשורת, נכון? מתווך. אלוהים מדבר אליו, והוא לוקח את הדברים שאלוהים אומר, ומעביר אותם אל העם. ולכן, השפתיים שלו, שזה כמובן מטאפורה, זה באופן סמלי, השפתיים הם לא איבר חוטא יותר מאיברים אחרים בזוך או הלב או הלשון, אלא זה המקום בעצם שממנו הנביא מתבטא. על ידו הנביא הוא מתבטא והמסר שהוא מביא מאלוהים חייב לעבור במשהו שקיבל כפרה משהו שמקרב אותו ואיך הכפרה בעצם? הצטרף לוקח את המכשיר חיטוי הזה במרכאות, מחטא את שפתיו ובעצם אלוהים יכול לתת את המסר שלו בצורה טובה יותר למה? כי הנביא מתקרב אליו יותר. מה זה קורבן? מאיזה שורש המילה קורבן? נקרב, נכון? זה מה שהקורבן בעצם אמור לעשות. הקשר שנותק עם אבינו שבשמיים, עם אלוהים, מתחדש על ידי מושג שנקרא כפרה. והנביא מקבל את זה כצורך שלו. בואו נשים את הדברים במקום. אלוהים הוא מאוד פרקטי. אלוהים הוא בכלל לא מיסטי. בכלל, המיסטיקה רחוקה ממנו מרחק מזרח ומערב. הוא רוצה לעשות את הכל בצורה מאוד גלויה, כי הוא יורד עם בני אדם. הוא נטה במוח, בגוף שלהם את המוח, כדי שהוא יוכל לגלות להם את הרצון שלו. הוא עושה, אבל בגלל החטא? החטא גורם לנו לקשיים מאוד מאוד גדולים בכלל, איך אנחנו מבינים? הספר הזה שאני מחזיק ביד שלי, אפשר לקרוא אותו בכל כך צורות. אפשר להתייחס אליו, באמת, אני התייחסתי אליו. מימי חיי, טעמים רבות, בכל מיני צורות, ואני לא רוצה לגלות לכם את כל הצורות. היו טעמים שאני בו, גם במיוחד בשירותי הצבאי, לדברים אחרים. אבל אפשר לקרוא אותו גם בצורה אחרת. אני בתיכון למדתי תנ״ך, לא בדיוק בצורה שאני מבין אותו היום. לא בצורה של תוכנית, אלא יותר הדרך שבה הנביא מתבטא. ולא משנה מה הוא ממש אומר. לא התוכן של הדברים שלא כל כך חשוב, אלא הדרך בה הוא מביע את הדברים יותר חשוב. הסגנון של האנטיקין בדמוקרטיה. ולכן יש כל מיני דרכים לקרוא את דבר אלוהים. אבל הדרך החשובה, הנכונה, אפשר להגיד, מתוך מה שאנחנו מאמינים, היא להבין אותו רוחנית. כי זה ספר רוחני. אלוהים רוצה שאנחנו נבין את הדברים שהוא אומר לנו מכיוון שיש לו תוכנית והוא כותב אותם בספר הזה ולכן כשאנחנו מקבלים בעצם את השליחות מאלוהים הוא גם דואג שאנחנו נצליח לעשות אותה במקרה של ישעיהו כפרת חטאים בשפתיו כדי שהמסר שהוא מביא אה, יהיה מסר שמגיע מאלוהים ולא ממנו ולא משפתיו הטמאות אז מה בעצם הבעיה של העם? הבעיה של העם היא מאוד מאוד גדולה. הנביא שהתחיל